بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد واله وبارك وسلم شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز من السلامه د قصيده ورده شورده او د سلام کي او بیان د jihad د صحابه او دا 131 نمبر بیت ماش کی د صحابه کرامو په حرکت ذکر شو نو دلته مزید نور صفات د صحابه د پهادرې او د هغه امتیازات ذکر کېږي دغه ب کوم صفات سره ته نور و خلق موجوده نو او د جنگ دا پارا دا غی کم کم بہترین صفاتو اغدل تکی بیانی شاکی اس سلاحی دا صحاب کرام دا صحابو چھ شاکی اس سلاح دا کامل اسلخو آلدی لهم سی ماددی دا, دا پارا دا سی نخی دی علامی دی تو میزو هم جی دوی جو د قید دا نور خلقونا یا دوی جو دا د نور خلقونا والورد او غولاب چې دی ممتاز او بسمه دا جداکی په علامه سلامینه سلمی د بیرینه د بیر مطلب دا د جنګ غلام او دا بیر اونن چې او دا او وړی چې دا په پاڼو کې د یو بل سره یو شان هو دا په گل سره بیا دو پیرینه جداکی ځکه چې د بیر گل دا د غولاب د گل نه بدل وی دغه غانې صحابه کرام دی جنگ باب و احلی جہاد نو کامل و اصلہ ہوالدی او در صفات و بید بار سران دا سی صفتو نی دی دا سی علامی دی جوی چی آگی بدق علامو دوی د و خلکو نو جوی کی سی ما هم فی وجوہہم من اثر سجود قرآن کی دی او عباداتو لحاس سران سی کم نه زکر شیدنا سی ما هم من اثر سجود دمر عبادتونزار دي چې د سې دوه دو جنا د دې په تندې باندې د دې په باندې یو نورانی کیفیت جوړ شو یو یا نه جوړ شو دی دي په لغنه صرف اجندلګي شاکي د په ماننه د مکمل ہتھیار والے د شاکيون د سیم فایل څخه ده اصلاحت یې اصلاحت اضافه شو دا اضافت د اسم فایل له خپل فایل دا اضافت د قبيله د اسم فایل نه دي هغه خپل فایل دا, دا, دا او سلاح وملکي اسلحه تا لهم سيما سيما دا سيماتون نديه په معنی علامه سره او نقش سره تميزهم يميز يميز تمييز توه تو سر و بابي تفیل دی او امتیاز امتیاز معله یعنی امتیاز لپ ددي مع نهدي دا به معه د دی سر را کې یو سی د بل نه ممتاز کېدل جو دا کېدل بیالیدل دا ټولګانو کولیول ور ور بلګې کولهته ی ممتازو دا صيغه دا واحد مذکر غائب دا فعل مضارع يم تازو يم تيزو دي اصل کی يم یج تن يم باب افتعال ل او میم یا او ز د د دي خروف اصلی ندل دگی دا, دا صرف د قانون د غیا بدل شې د پالیس سره یو متاولګ جوړ شې بي سيما په متعلق ته مين الصلو وسلم د بری وني ته او شاګل سلاح چې د مرکب زا피 دي او دا په محل د نصر کې دي نو دا مخ کې بيد کې المذري د صحابه څخه په ذکر کې موي صحابه اغه خلکو چې دي و بس کوون کې د خپل نيځو داسې نيځي چې سپيني وي او چې کله به دښمن نو وبس خپل بیا بسري وي دا اغه د مسترين د جګمدي اغه حال دی اغه مسترين او کسي چې څومره شعر راضي نو دا اکثر د اغه ال مسترين حال جوړي حال اول ثاني ثالث د غرانګي نو شاګي اصلاح کړي دا مرکب اضافی په محل د نصب کېږي او دا حال د ال مسترين او لهوم چې وي دا خبر مقدم دی دا خبر مطالق دی پا خبر مقدم محضوب پسے اصلا که جا مجرور چکر جملی پاوال په خبر مقدم یہ مطلب دی چې دا په پای محضوب پسے مطالق نا خبر مقدم جوڑی گی او سیما جدے دا مبتدا مؤخرا دا او تمیزو ہم دا پیل پایل جملی پیلی پایل جدا تمیزو ہم پیل پایل مفول بهی دا دا جمله پیلی آن حال الثانی دی حال الثانی دی المزدرینہ نا دا سے نا دا بلکہ دا گور اللہ سیما دا جمله دا جملہ چیدہ دا حال الثانی دی المزدرینہ تو میزو ہم چیدہ دا پیل پائل مقفول جملے پیلی چیدہ تا پا محل دا رفق دا او دا د دا د سیما سیما موصوب تی تو موصوب تی تو مجزو هم صفت تی موصوب, موصوب سیما دا مبتدا موخر دا مبتدا موخر خبر مقدم دا بیا حال الثانی دی الموزدرین والورد و عطفا دی ورد مبتدا ده یا متازو چلی دا پیل لی پاعل او بی سیما بزا بس مطالق دی من السلمی بزا مطالق دی پیل پاعل سره دا نه نا دا جملا پیلیا بمحل در فکی دا دا خبر د مبتدا مبتدا خبر جملی اسمی خبری اشوالا نوشاکی اصلاحیں دا صحابہ کرام دا سی صحابہ دی دا کامل اصلخوالد لهم سیما دی دا پارا نخی دی علامی دی تمیزهم چی جدا کی دا علامی دوی لرد نور و خلقنا والورد و او گلاب چې دی یمتاز دا جدا کی گی بسیما پا علامی سرا من السلامی دا بیرهن. تهدی علیکا ریاه النصر نشراهم فتحسب الزهر پل اکمام کل کمی دا ایک سو نمبر بیت تی او دلته دا مزید وزاحت او مزید صفتونا د صحابه کرام و دا صفاتو قی نو تهدی علیکا را رسوی تا دا ایم محاطبا ریاه النصر بادونا د امداد و نشراهم کارنامی دا صحابو فتحسب الزهره پس ګمان تو ته بول باندې یا فتحسبو ته ګمان کې کل کمی په هر بهادر باندې الزهره فل اكمام اصل کې چې دا ګلام دی په پردو کې د دې زم بیت کې د الفاظ دا تقدم او تاخير دیږي فتحسبو کل کمی الزهره فل اكمام دا به ترجمه یا لري واضح شي تہدی اهدى يهدى اهدان لي په مانا در سوال سره هدايت مونګه چې مانا کو مو په مانا لا نخود لو په مانا ايصال للمطلوب دلته کې د هدايت مانا رسال ال للمطلوب دی نه را رسوي تا دا اليكه تا او ریاح دا د ريح جمع ده صليت لریږي او رياح النسري اضافته دلته شو دي نسر تا نو دا امداد هغه واگانې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په با سبا سره زمان امداد پلی شو دي نو دلته کې هغه بادونه د امداد هغه رسید در څه رس نه شرهون نشر حقیقي معنی خوسته خوشبو دي او دل تا مانا عجیب خبرونه عجیب خبرونا موت کارنامی وائیو فتح و تولیگی که در ارطور مانا گانی سید فتح سبو فا جدن دل دا عقفة او دا جملا عطب دا پتو حدی بانده او تح سبو جده حن دا گمان تولیگی که دا پالی قلوب بانده از زهرہ او تح کې کی کمزمیر دی مخاطب لگا سنگ جی تو حدیگو ناغا مخاطب تراجع څکه مو سنبراهيم الله په دې خپل بيت سره کس قسمه خاطب کړدي او الزهرا دا ویل کی ګلاب ته اكمام هغه ګوټه ویل کی کی پردو ته ویل کی کی دغه ګلپ کی دنه پرو دی او كل كمي كل دا به معنی د بهادر سر رازي نو تهدي اليكه تهدي دا پیل دی ایلیگا بسی متعلق تی ریاہ و نسر مرکب زعبی پائل او نشراہ مفول بی دین پیل پائل مفول او دین پیل پائل مفول بی دین او متعلق جملے پیل دیش و لے ماتوفون لے فاہا پیاتفا تحسیبو دا پیل پائل دے د دا مفول لے او فیل اکمام جدی دا متعلق بحال محضوبتا الزہرہ بسید او کل کمی دا مفول بی دین تانی دن نو کل کمی مرکب زعبی د جمله پالیا دا ماتوب شون ماتوب ماتوب فونلی هیجر نو دا حال ثالث شده پارا المزدری چکم مخیز کرشو گی توه دی تو یا هم نصر را رسی داتا اے محاطب بادون دو امداد سر رسی نشی را هم اغاکارنامی او داغرانگی اجیبا خبرون دو صحابه فتحزم نتوق بغمان کی كل کمی په هر بہادر باندې الزہر په اکما می گدا یو گلاب دی په پردو کې دا د صحابه کرام متعلق هغه څه پتشو فته هر صحابي د ګوري دغه بہادری د ګوري تر د ګلاب کړه لکه په پردو کې چې دښت شي دمره خيسته کانهم ظهور الخالق نبط ربا من شدت الحزن لا من شدت الحزوم دل دغه د 130 نمبر به دلته ثابت قدمی ذکر کئ د صحابه کرامو او مضبوطوالي ذکر کئ د صحابه کرامو هغه شاګانو د اسونو باندي په مختلف طریقو سره او مختلف نهجونو سره د صحابه کرامو په احادره او د جنگ مهارتونو ذکر کئ د جنگ کې یو حصہ ده چ کس په اس باندې سوری او د یو په جنگ میدان کې منډي وخی او خوش منان سره په جنگي کل کل د سړی مهارت نه نو دی دی اسنه ور دي دلې صحابه کرام متعلق جنا صحابه کرام دا سي نه دي چې دي کری د دی اسنه ب ور دي دي دی اس ته پاسه دا سي ناست لیکه د ډيره د پاسه کيا د ډيره يو داګه د پاسه چې مګا راکتي ل ډيره مضبوطي ارسمه هوا را چې ودا کوول ني شي نو دا رنگ دا صحابه کرام دي دي باسون ماند نه سي دی ارګیا د چکم پډې رې باندې راحتلی نو دا کلک ناستي نو د اسمنډ دی خو زوري نشي راته او خلې نشي ودل د کې دګ باندې نه راځي کې دی شې دی هغه زین کلک تړلی او داګه دی و چې مضبوط ناستي نو دی وی مين شدت الحزم دا د وجوده ماهرت نه او د وجوده بہادرې نه دی بده کلک ناستي نه د وجوده تړلو د تانګ نه نه څه نه چې دی جنونې کلک تړلی او هغه اوزار په کلک تلینو زکدې تلکینه نا د دې د مهارت جدي په اسوان مضبوط ناشتي کأنهم گویا جلا صحابه کرام کې دی پی ظهور الخير په شاگان اسونو باندې د د غیا د من شدت الحزم د وجه د لا من شدت الحزم نه د وجه نې نه دا س نه دا جګنه د دې اغه او د زین اغه مزه کلق تړلې د دې وجنه د دې کلق نه نه نه دي ب بغیر د زین هم د اسونو په شاګانو باندې کلق نه استي شي او دا از دی غرضول <سؤال> نشي کان انهم فی ظهور الخیل ظهور دو ظاهرون نه دي او دا شت ویل کیږي خیل دا است ویل کیږي مذکر مونث دوړ باندې اطلاقی نب تو د د نبات نه دي بودي ته لیکي غايا او روبن چ دي د ډيره ته لیکي جلاسي اوچته د نور رزمه نه من شدت الحزم شدتون جگم دې او رستو شدت نه غلي شدت ويلګي سخواله او شدتون چي په پټه د شين سندات نه تړلو ته لیکي نو شدت الحزم حزمون جگم دې دا مهارت ته لیکي بهادرته لیکي او شد تون توللو ته او حظومي حوم د تان تهویل کېږي تا هغه پټه ده چې د د خیرې د لاندېتللی او د بیا تلیلی شوي نه چې کوم اسپاب او یا کم ځین پهې سې هغه کلک شي زورمو که هم کا ان چې دا هر مو شهبل پیل دی او دا هم چې دا د دی د اسم سم او او دا الخیل چه دی نو دا زهور الخیل مرکب ازاپی مجرور دا فی جار دی او جار مجرور چې دا مطالق دی حال محضوکه دا همز میر دا پارا او نبت و روبن چه دی مرکب اضافی خبر دا تاند تا دی او دا منشدت الحظ چه دی دا جار مجرور مطالق دی, دی کاننا کاننا بسی الکف کا انبذ مطالبی دیو دیو جنا چې د دې کا انکی معنا د پیل چاغه معنا د تشبیه ور کوي نو من شدت حزمهم اشبه نبتربا نبتر نبتر نبتر روبا دوج د سخت مهارت توجد دی مشابه شو داغه هغه غیا د ډیره سره په دغه دې بار څه دک ان پسې متعلق او لا ج حرب نه پی دی خو د پار د عطف دی او من شدۃ الحزم د متالید من شدۃ الحزم باندې نو من شدۃ الحزم مرکب اضافي مجرور او من جار مجرور چې شمو مضاف الیه لا حرف اعتب د او د نه پی دی مانن او من شدۃ الحزم پسے ماتوب دیماتوب ماتوب ما فنیح جرائیو زیشی نو دا کاننا بسی مطالب تی او کاننا هم بیا سر دا اسم و حبرنا دا حال رابع دی دا المزدرین تا جملہ دا, دا حال رابع جو ری دی نو کاننا هم فی ظهور الخیل کویاج دا صحیبہ کرام جی دی فشاقانو ده السونو بانده دي نبتو روبن فشان ده قياه چپا ده ري من شدت الحزم دوجد وجه ده لا من شدت الحزمي نو ده وجه ده ترلو تانگنا طارد قلوب العدا من باسهم فراقن فما تو فرقو بين البهن والبوهمي دا 1543 نمبر بیت د دل د خوف ذکر کی د صحابه کرامو او دشمنانو باندې چونکی مخکې نصفات مختلف ذکر کیږي چې کی د عمره بهترین او دمر بہادر صفاتون والے خلک نو د اغي اثر به او دشمنانو باندې صحیح نو د دل د کې د دشمنانو هغه اثر ذکر کیږي چې کوم د صحابه کرامو او روب او د یری د و جن په دوی باندې راغله دي دل دوی تهارت قلوب ال عدا ال زئ زړونه د دشمنانو د و ج د جنگ نه د دي صحابه کرامو سره من با د و نه د دي صحابه سره فارقا د و ج د يرینه د فرق اصل کیږي کی, کی بی قابو کیدلتا انې بی قابو کیږي کی زړونه د صحابه ان بی قابو کیږي کی زړونه د دغ دشمنانو د وجه د جنگ نه د صحابه کرامو سره شديد اغي سره د جنگ خبر اوري په دا زونه تخته او زونه به حوصله کیږي به قابو کیږي کی کی. دمرا په دوي باندې اغا اरोप بان دی دمرا په دوي باندې یاره رات چې کله بيوسره د بلنه زیاد مغلوب شي نو چې دغه متعلق سره خبرو منواله چې څنګه د اغه پریوزي د اغه حالت ذکر کوي چې دوی د اغي سره د جنگ خبره او د جنگ مسله اوري بز دا زونو ب قاب کږي او تختي پهما تو فر د کو او دلته کې د مزید غیاره نور ور کې چې د دومر حد ته رسېږي چې دی بیا فرق نه کولی کوی په ما د بچی د ګډ کې او دغه رنګې په ما د بحادر کې دی بیا دا نه پ ژې چې بهاد او دا یا د ګ ب بچ چ په دی مع د سره ړ فرخ مشي مطلب دا شو چې یعنی دوی بیا فرخ نه شي کوی په مابیین د بهدر کې او د غیرې بهدر کېون دا د ګډ بچی تول کې یا د بزی بچی ت د انت ح نااز کې او یرنو کې او ب همون چې نو دا بهاددر ول کېږ مطلب دی ته بیا او غیر بحادر یوشان اختاری دوم را دیز اجلو کارپنی طوارد قلوب العدا طوارد طوارد یتویرون ری امانا سره او قلوب العدا مرکت بزافی دی فایل دا طوارد تی قلوب دا قل جمع او العدا جدین دا عدوون عدا دا عدوون جمع دا دشمنان تاولی کی او من بأس هم بأس بلی کی جنگ دا هم دمیر صحابه و تراجعه او فرقن مفول لهو د طوارت پیل دی او فرقن فمانا بیقابو قیدل اس آغازن او بحمون منگو جدا دا بزیبو چیتیو لگی یہ بحمون دا بہادر تیو لگی طوارت چدی دا طوارت پیل دی او قلوب العیدہ مرکب اضافی فائل دی او من باسهم دا متعلق په پا طوارت پیل بسی او فرقن نه دا مفول لهو دا طوارت پیل دی دا پیل پائل او مفول او و فولهو د پيل پایل پیل پایل پاعل او مفول مو فولهو او متالقه د جمله په او فا فما دا فا جدان دا حرفياته ته ودل دا د جمله به جمله مخکنه جمله معنی دروستره جمله عطف تا ما حرف نه پيدي او تو فرق کو پيل پایل بين البهم والبهمي نو البهم جريرا ما تو فنه دي و حرفياته ته او باهمي پس متعلق ماطعف دي مادو مادو فل لهي دا د بينه د بار مضاف لهي شو او بينه مدا مضاف لهي مفول بيهي د پیل شو پيل پایل او مفول بيهي جمله پيليا دا عتب شو قبل جمله باندې نوتوانت قلوب العدا الذلون د دشمنانو من باسهم د وجد جنگ د صحابو د وجد جنگ د صحابه کرامن فرقان د فردونه یموه ولک لازمه وه الو دغه غیری علامې یعنې د زړونو د فردونه الزی به قاوه کیه لازم د به قاوه کیدله فما تفرقوا بین البهمی نو بس دی جدا نقل بس جدا نقل لو د ما بین د گټکی او ما بین د شجا کی یا فما تو پس جدا والی رانو استو دوی فما بیندو گھٹکے فما بیندو شجاہ یا بہادر کی فمنتکم بی رسول اللہ نسرتو ہوں انتلقہ الاسدو فی آجامحات جمی دا ایک نمبر بیپ تک او دل د دا ٹول سی پتنو وجہ ذکر کئی دا سوهجه د صحابه کرامو کیدا دمر خپل صفاتونه دي, دا دي او بندا دي په دشمنانو باندې دمر روب دی د دې روب هغه راس دي او د دې هغه اصلي وجد ساده او سبب سدي ظلم کی وجد وجو سبب ذکر کئ چې د ټولو صفاتونو نه چور او د ټولو صفاتونو د پاره سبب او د صحابه کرامو په دشمنانو باندې دمر غالب کیدل او دمر یره باغی باندې راتلل د دې وجنه د دې سره او نبی له السلام په واسطه باندې او د نبی له سره السلام په وجه باندې د دې سره امداد کی دلې شي د باندې جانب الله د دې وجنه د په دشمنانو باندې یا او او ومن تکون برسول الله او هر او هر څو چی په واسطه د نبی له سره السلام سره نو امداد د ان تلقه الاسو اوس یو محامخ یوځه شي د سر ازمری فی اجاميها پرنګل کې ته جمی نو هغه بهم غلی پات شي امن تکوم به رسول الله او چا ته حاصل شي امداد در دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا د سر زمانی په جنگل کې یوځه شو ناغه مغلی پات کیږي د تسوی نه دلته کې دا ذکر چې دو صحابه سره د نبی له اسلام تط سلام او واسادت باندې د کوشش دا صحابي باركي مراضيوزه تاسو سفر باندې او زنګل شو چې زنګل دا ته داخل شو نو په باندې شپاراله د بهاري کې د پات کېدو د پات کېدو د اراده کولا خو دایره هم چرته نه جيتو زناور په ماډراش چې دی وی ای زناور د زنګل موږ د نبی له اسلام تط نو بس ټول جناور د دې د خانه جګمدي تربیت تر او صد د دې په حفاظت باندې درېدل نو من تکم برسول الله دا معنی شولای نه چې جاسران چې چا د حاصل شی امدان د رسول الله صلی الله علیه وسته د رسول الله صلی الله علیه باندې بس دا غبیاد د دشمنو نسیر کی نبی علیہ السلام د حجرت سفر الله تعالی سر رسول من امداد کړی دی دا هغه نه کې پنور او مارکو کې او په جنګونو کې آزاواتو او سمره د الله تعالی ترمنګ دراغله دي د صحابه کرامو سره سمره امداد شوه د خدای نبی صلی الله علیه و سلم دوجنه شوه دي د صحابه عزت شوه د نبی صلی الله علیه و سلم دوجنه دي زموږه د امت عزت شوه د نبی سلام الله علیه و سلم دي چکه کوم شرافت زموږه د امت پنورو نور د نبی صلی الله سلام و سلم دوجنه دي او امانت کوم برسول الله من موصوله دي من جده اسم شرط جازم او تکن پیلناکسته نسرتو او اس دو دادا اصد نده ازماری تبیلی که او آجام چده آجام دا زنگل تبیلی که او تجیمی جده دادا وجمع یا جمع و دا پمانا غمگین سر رازی یو سڑی خپی نو خپان سر لازم جگم ده اسی شریت اما سره جب کېدل دي ومن تقم برسول اسم الشرط دی مبتدا تقم چې دی فعل ناقص دی به رسول الله چې دی دام متالق دی و خبر مقدم باسي ينم مقرونهن بدعاء الرسول او نصرته چې دی دا مرکب اضافی اسم مؤخر دی په دی نو دا ټول جمله چې دا دا خبر جوړیږي د من مبتدا لپاره چېغه اسم شذم پہل نه کسره اسم او خبر نه جمله اسميه خبر جوړیږي د لپاره د من او من مبتدا خبر شو او ان تلقه ان حرف الشرط جازم دی او تلقهل اسد فی اځا نه ترجمه چي دی دا ټول جمله دا جواب شرط دا من دا پار جوڑی گی هغه من مبتدان خبر چو دغه شرطو او ان تلقه دا جواب شرط ما قبل دی او دل دا کی بخبل هم شرط او جواب شرط جوړیږي گی اگر ان خرب شرط جازم دا تلقه دا پیل او مفول بیهی دی او اس دو جیرے فائل دی او آجامی ها مطالق دا پیل د پیل پایل مفول او مطالق چشی دا جملے پیلیا دا شرط شو او تجی دا جمله پیل پایل جمله په ری جواب اشارت شرط شرط جواب اشارت نه جمله بیلیا شرطیا را شرط, نا. شرط, نا. شرط نا. دا جواب شرط د بار د قبل شرط دی او من تکم برسول الله او هر څوک چې وی په واسطه د نبی له سراتو سلام امداد ده دو ان تلقه الاسد نتجه بده دغسی بیا وداش کجری یو زی شه د سره زمری په جنگل کې ته جنغه هم غلیپاده شه بده باندې आवाज کړل نه شي نو پاته نظر رسولو د پوربست